Яний захоплюється, високо викликуючи. Пречудово, завжди любив кожного, хто в справах сам. Так, сам. Я захоплений. Знайшов того, хто сам. Всі спішать сюди порадіти зо мною на зірець, хто сам. Широкими жестами запрошує публіку. А вже два кельнери летять до нього і беруть під руки. З надзвичайною обережністю ласкаво вмовляють відійти. Перший кельнер. «Ви сказали, що треба, і тепер підемо спокійно. Відпочиваємо. Помалу, помалу підемо звідси спокійно і рівно, бо дивляться багато тих, хто вашанує. Дарма. Он взірець справжній, бо він якраз сам. Зрозуміли? Сам. Чудесно. Другий кельнер. Ждуть у вас товариство найкращих для вас. Друзі, підемо до них в цьому напрямку. Я згоден. Ходім, бо справа завінчена». Знайшов приклад, хто сам Бо я теж сам завжди роблю І тому ціню його Оглядається на діловода Браво, браво, от я розумію Чоловік сам Публіка, підпивши у паузі Між танцями, почала Згромаджуватися при скандалі Поглядаючи на діловода Як на визначну особистість Відповідно до виголосів п'яного Декотрі навіть зовсім зблизька Заглядали в обличчя Хтось фотографував, чути розмову «Мабуть, новий інженер для нафтового магната, здається, кандидат на мера, можливо, новий начальник детективів». Перший кельнер відводить п'яного далі, а другий вибачається перед гостями, що при столі. Перепрошуємо надзвичайно за випадок. Вам, зрештою, відомо, як буває?» «Хто він? Його заняття?» – строго питає прокурор. Другий кельнер подивовано на його тон. «Наш постійний відвідувач – нафтовик». Мультімільйонер. Гостює, прибувши з заходу. Безхитрісне, як дитя, але впивається, як труп. Цілий рік працює разом з робітниками в найчорніших місцях. Потім місяць запою, ніби вакації. В кінці їх роздає всім жебракам підряд по 20 доларів на писок. І в нас на вулиці тоді неможливо пропхатись. Розтринкає до цента десятки тисяч. Вночі від'їжджає до діла. Перепрошую знов. Кельнер відходить І публіка розсіюється Жаль, бубонет діловод Могли мати його при столі Хіба завернути? Нісенітниця, притлумив суддя Спочатку могли говорити чемно Чого сердились? Хто знав? Матиму спогад Мультімільйонер мені рукав чистить Ви ж перешкодили Запевняючи я сам То з несподіванки? Він таки почав, але не розумію До чого замок, ніби ви на обвинувача Могли з'їсти Що, з'їсти замок? Річ п'яного, так завжди Прокурор проказавши що Почав пити стакана холодної води Образно в нафтовика виражено Ваша рішучість на вигляд Виправдує суддя І зразу ж звертається до комісара Чуючи від нього за охоту Згадаємо лист вашої дочки Лист? А, з бідою на мою лису голову Пристукнувши кулаком, здобув папір читати, але приходить оборонець, і тоді суддя до нього. Маю кому захищати мою доню, хоч написала от це вбивчий аркуш. Старатимусь, простіть спізнення, через несподіванку. Нічого, дрібниця. Що нового в справах, кажіть. А я стримаюся з кров'ю в тихості прочитати лист. Оборонець, Сідає до столу поряд діловода Гіркі речі, як і лист Земляки музиканта покликали мене Рятувати з клопоту Помер удівець, що мав четверо малих дітей У нього був будинок, приблизно за 40 тисяч І 50 тисяч у банку Забув чи полінувався написати заповіт, І от, дві групи родичів почали непримиренно судитися За спадщину і право виховувати дітей на процес витрачено гроші за проданий будинок і гроші з банку, а діти опинилися в сиротинці. Що я міг зробити? Одно сказати обом групам був дури, прогудів суддя. Щось подібне я й зробив. Суддя, іще вагаючися, чи вже читати лист, питає. Ми тут згадували вчення пастора Орсона про індивідуаліт страшенно гіпертрофовано самоуяву особистості.